Fyrra Pétursbref, fjórði kafli Kristur leið líkamlega Þi skulu Þið skuluð þið búgast sama hugarfari og hann Sá sem hefur leiðið líkamlega er skilin viðsind Hann lætur ekki mannlegar físnir nátt hökum á sér Heldur lifir hann tíman sem eftir er að vilja guðs Nóu lengi hafið þið samið ykkur að háttum heiðingjanna og lifaði í sörlifnaði, gyrndum, ofdrykkju, óhófi, samdrykkjum og svífirðilegri skurgóða dyrkun. Nú furðar þá að þið hlaupið ekki með þeim út í sama spillingardýki og þeir hallmæleikur. En þeir verða að gera reikningskil þeim sem reyðubúin er að dæma lifendur og dauða. Því að dauðum var bóðað fagnaðar erindi til þessa þeir, þótt dæmdir hefðu verið sem menn á jörðu, mættu lífa andlegu lífi hjá Guði. En endir allra hluta er í nánd. Verið því gætin og algáð til bæna. Umfram allt hafið brennandi kærleika hver til annars, því að kærleikur hýlur fjölda synda. Verið gestrið sinn hvert við annað, án þessa mögla. Sér hvert ykkar hefur náðar náðargáfu. Nótið þær og þjónið hvert öðru eins og góðir ráðsmenn margvíslegrar náðar Guðs. Sá sem talar flytji Guðs orð, sá sem þjónar síni að Guð gefi máttinn til þess. Verðis og Guð veksamadur í öllum hlutum fyrir Jesu Krist. Hann er dýrðinn og mátturinn um aldir alda. Amen. Þið elskuðu, látuð ykkur ekki undra eldraunina sem yfir ykkur er komin, eins og eitthvað áður óþekt hend ykkur. Gleðjist heldur er þið takið þátt í píslum Krists til þess að þið megið einni gleðjast og fyllast þögnuði þegar dýrð hans byrtist. Sæl eru þið þegar menn smán ykkur vegna nafns krists. Andi dýrðarinnar, andi guðs, fýlir þá yfir ykkur. Ekkert ykkar líði sem mandrápari, þjófur eða illvirki eða fyrir að hlutast til um það er öðrum kemur við en ef einhver ykkar líður sem kristin maður Þá fyrir verði hann sig ekki heldur veksa með guð fyrir að bera nafn Kristts. Því að nú er komið tími dómsins og hann byrjar á húsi guðs. En ef hann byrjar á okkur, hver verða þá afdrif þeirra sem ekki hlýðnast fagnaðar erindi guðs? Ef hinn réttlátt hinn naumlega frelsast, hvað verður þá um hinn óguðlega og syndar Þess vegna skulu þau sem líða í hlýðinni við Guðs vilja fela sálið sinnar á hendur hinnum trúa skapara og halda áfram að gera hið góða.